أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمذن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة مکینه د قیامت ده متعلق تذکرہ شروع الله فرمایلیو چې انهم يرونه بعیده دید اعظم د قیامت چې قیامت کې دا لری ونی و نراهو قریبه مونږ د عذاب ذرا چې کم قیامت کې د قریبه نزدې نو یوم تکون السما دا مزید حالات الله جل جلاله هو قیمت د ورې بهیان او تخفیف او یاره ورکي د کافرانو ته چې ایمان را وړي او یاره ورکي معمنانو ته چې د قیامت د ورې دپات ته یاې و کې اوځان لاعمل ځان سره یو شي نوڅخت اووررض د الله پر مع یو ما په دغرض د قیمتبانند دیتهکو نو سما اوشي به عسمان کلمهل پشان د ویلیکې تنبې یا پشان د ویلیکی سون یا د اوسپې کمزورې به شي انت شی چې ویل شي او مایوي نوغ کمزورتیا پیدا شي ممان به کمزورې شي دی دي و چې نه بند راځي چې ان شکت انفتتوت بچي سې به شي پرې به را شي دروازیې دروازیې به و تکونو الجبال اوشی با غرونا کالعهن پشان دوالای پس پا کوالی که او با دوالای کالعهن المنفوش را غلی اوالای دیندس شوی اواکی اللوزی نو دا غرونا وز چه داو گورا دی خوات غرونا تا دا ترکو تا سلکا روشو اولا نیمی ناس دسم ایسیتی ندی دی اولای که غرونا دی بیا د یو سوب وروونه بیا د شلوڅونه بیا د ځلو بیا د یو ملک بیا د دو ملککو بیا د پره دنیا پوور دنیا دا ټول چې څومره ممالکې دو پ شپترري یا سوه چې دي دا ټوللو غروونه ب داسې روان ل چې واقعې روانې نو دا کم او طاقت وواړی الله جل د دغه قوت او طاقت بیان کوي دا چې قوت او طاقت سره به الله قیامت راولي چې دا ورونه به داسې وایي چې لا کوړای چلوځي ته به واړه روانه تمرو کمر الصحاب بذګ الله پرمې داسې رواني لا څنګه چې ورګې رواني داسې به بس لړبشي همواره به کې الله دا بادي مادي د دا لازمکه به داسې بالکل همواره کې نو به کې او زیب کتیو نه به به کې عن صف صفه لا تر فیها عوجا ولا امط کې تیر شو صفه میدان بشي هموار نه به سې کتیو نه به سې بری وَتَكُونُ چېبال او شي بهروونه کلهن فشان د وړه په په کول کې ب درنو خ داسې بالي لکه وړه چې لې واللا یالو حممون حمیه او تپوس به یو ګرم دوست د بل ګرم دوست ح ګرم تهې کې ګرمه بوت حم بر کي چې په دوستا کې انت ګرممی انت نې دوستې انت مختلفص دوستې نو اب د بل ملګري دپاره طلب د احسان او درریف نه کوي داغ تپوس بم هم نهکششي او دغ د پاار یا معنا لای عرفه کول حسان داغه دپاره چره دی بچشي دینن نن محفظ شي د د آسان شي د دو مشکلات ختم شي نو یو ګرم دوست بلګرم دوست چې توین یو سره کلکو محبت او دوستانه خو د یو بلبارهې بلکل د یو د بل دپاره طلب د احسان الله د نرمده الله یا د یو بلباره کې تپوس شو دا به نه کوي مزه انتازي چېره لریبوي میدان د بالا خک لیدبنشی نا الله <سؤال> پر م یو بسرو هم یو بل تبدی خودل شي یو بل بینی مخامه دا دوست لاله دا بل کرم دوست لاله دنیا کې دوستانه یو بل تب خودل شي خدای یو بل برکه ببل کل طلب د احسان یو بل لپاره یو بل نه تفوس دا بنک و دا به ول نه کوي نو لكل امرئ منهم یو يذن شان یو نه د شه په براشي د هر یو سړي د لپاره به یو حالتي چې هغه به مشوله کړي چې راز هم دا سي سخت او هر سړی به د خپل نفس د خلاصی د پاره کوش کوي چې نن زبت شم د هر سړی بدا دا کوشی شي چې نن زبت شوم زماس کې د ې پیکر ب نه کوي د اولت پیکر بن کوې درونو پیکر ب نه پیکر ب هر یو انسان به پ خپل نفسېحت ته کې پیغمبران با چې دا امتونو شي د دممل اسلام نه شروع شي نخپل یو خطا پیغبر نه خوګونه کېږي نه ختا کېږي زلت کېږي یو یو خطال لکه دممل اسلام نه یا نوح علیہ السلام کوم تخیر شعیب ایبراهيم علیہ السلام نه غیب خپل غیو یو یو خطا دو ختمه ختکی زمانه دا خدا شوی دا او نن الله دا غصه د چنه بد دینه مخک د مرغصه شونه بد دینه رست دغه غصه حدیث شفاعت وګت حدیثه ادم علیہ السلام نوح علیہ السلام له دا سی برازي او هر یو بوئی نفسی نفسي حدیث کې دا لفظ راغلی زماده خپل ځان فکر دی زماده خپلو ځان فکر دی الا نو ویل السلام زمونږ پیغمبر دا زمونږ فرد فخر او خوشاله خبره دا اب نفسي نفسي نوټول لپاره شفاعت او النبی علیہ السلام د ټولو امت لپاره شفاعت کی شفاعت کبری چې امت سره حساب شروع شي خلک به تنګې ډېر لوی او ګدرز خلک وو چې خبره یو ترپ ته شي جنته ته شي شو چې فیصله حساب شروع شي نبی علیہ السلام په شفاعت کې اې ته شفاعت کبرا ولیکي مقام محمود چې ولیکي مقام محمود نوم د کړه مراد ده جناب علیہ السلام د ټولو لپاره شفاعت وکي او په دا مقام کې و چې نبی علیہ السلام رستنی او مخني خلک د نبی علیہ السلام تعریف کی. اغيت ابي ليكيكي مكامي محمود نهار سره ببدغ من مبتلي سخت اورز الله فرمى تذهل كل مرضعه عما ارضعت زنانه باور كينو بيل كل باور كونكي زنانه بده بچينه غافله شي وتذهل كل ذات حمل حملها عدارن جي حميله خذ دومر سخت اورز جي حمل بو غزيدين وترى الناس سكار او تب خلق بنشكيني وماهم بسكار ده بنشكيني ولكن عذاب الله شديد لیکن الله عزوج سخته نسخته ورزده یو بس ورونه هم الله یو بل ده بخود لشی یو چ یو بل نبلری یود المجرم خخيبه مجرم انسان چې د جرم په سبب پښو جهنم تبزي د غور تبورزي چې د دنیا یو فاویا باندې ګرم ورده بده بخخ لو یفتدی دا چې د فدیه کې ورکی من عذاب یو اذن دا عذاب د ترزنا به بنی ه زامن خپل زامن خوښ شه د په خضاه پرونو باندې مزههکه زمن پس سر سړی روو سران خلیښې سرانلی زمن ټولو ک لوننو سرانلی د زمن ټولو کې خوک شي د کاش چې زهده د چې هننم نه ب شو دا د والي پرود لی چې هننمته دا د منه قبول ک پ کې او چې زه ب شو وسهاح ببت او ې سره بیا رور رو سران خل د ښ پسر سره خمنو کې د دو نمبر کر د ځ سر سړی روور سرران خللي کبل سرران خللي دا دو نمبر کې محبوب شي د دې به چې کاش د خځ زمونه قبول کېو جهنم ته ویل لري ځکه چې کېمانه لاړ شي زما په دې شي خزه بچ او فصې اخی ضرور ضرور په سر روري را مخ کې کبیلینه ځکه کبیلې سر خپل خاندان سر خلک درور په سر جګړه کوي ضرور دا غې نه را مخ کې چې دا روره والی ضرور زما والی جهنم ته ویلي خزه بچ او فصیلته الی ته ویه او کبیلې د هغه چې د نړۍ کې زیور کړو د شه تولاړه و د امداد کې نو دغه ک빌ه والی جهنم ته او دا سکه ومن فل ارض جميعا او سوق چم پدزمکه کی دي ک انسانان دیو که جناتی تا ټول رجمه کی والله تعالی د زمانہ والی جهنم ته ولي پدی کی واخلي او قبولي کی ثم ينجي او بیا دته پدی نجات ورکي الله او ته نجات ورکي او الله فرمایي ده کی رسول سمره لوی کوشش کړي د سمره اسانه د انسان باندې پینځه وخته مزد ده کتاب لره لګله پیغمبر حدیث سمره الله اسانه کړل بیا دمره لوی تاوان ته د تیاری داري شو دا نه کیږي داسمه کې سيزون اټول د سرسته او بيام دا نه کیږي چې د ځامنم تیار کی رولون تیار کی کبیلم تیار کی خزم تیار کی د اټول زمکه سيزون راځم کېل لاله کی قابلیت پرز د ام کې نه د قبلي کی نه زقال پاکستان عدالت نه دي چې رښوط پکې چليږي بس چا باندې جسو څخه زاده هغه سزا مجرم شه یا د کفر دی یا د فسق دی جهنم ته تګ دی ل ټله د یا ډیل ل د نو بیا په پیدو باندې پرشتونو باندې دا الله په دربار کې پهی باندې بیا کار نه چلينالهتهلا پریڅ مونجی او بیا دته د پې زیات وور کې دا میلو شي کلله الله پرما داس نهشک ک دی دا س ن ش کې دی چې پدي قبولی چې انسان بچشي انهاله الله ځکه د چېهننم دا ور چې الله د لمب ده یا الله لمب ووهون کې دی فعلیل دی لمب کې د خالیې لمبی ووي نظتللی شوه او د وخ کول کېره شو کول کېده لښوا چمړې د سر د انسان لره چمړه وباسي یا شوا هغه اندامونو د بیلګې د اندامونو نه چمړه وباسي ځکه چمړه د انسان چې دغه د سوزې له بالکل ختمي چمړه بیا بیا الله تعالی د چمړې پیدا کوي تازه کوي او بیا بیا د سوزې پینځه به سي پره کې تیر شي او بدل هم جلودن غیر حال یذکنا زبد چمړې بل الله یو دوبره دوبره فخېجو چې د سزا ډیر صحیح سزا وسکي الله تعالی دې مونته او الله د مو داخلت پیکر پیدا کې نځ اتل ل شواددي او خوون کې دی هغه چمړې د سر لره د سر چبلهڅومه سخته الله ی غم بلکل ختم سوزهې ته درومن ادبره وتولله او دا داسې وور دا چې به چغه ووررکئ کمپله تختی ته د اود به اواز ورکئ منه چا ته ادبره چې دنیا کې شاکري پیغمبره ته وتولله او دیړی دیې قرآو د ایمان کافر ته به چ ور کې دی په دا چې پته دول کې تختی نه شي وجه مع په جه معل مالفه او د چې مړي مال لره په اوواو بیا خزانه کړي ن د الله حق ورکي او دی د مخلوق حق وړي نه د بچو حق ورکي حونه په مال کېنی وړي بس مال چې مکړی او خزانه کړي والله داسې الله پری داسې انسان ته بجه ن چې کوي چې د خوارششه د خواه شوجه مع پهوه انل انسانه خولیکه خالوه الله پرمی انسان چې دی دی پیدا کړی شوي د خللو نو دلو یو خپله ما نه د اوسی معنا دغه د پسې دو چېی دا د خللو مانا او یو خللو ماناه راغل د میعباس نه ح حاله ماله په اغسه باندې چې د د پر په لاس لګون کې د انسان نوکه شهاتدي حرامو په لاس لګي کممال حرامو په لاس لګي حرامو پس په حرابانندې هر چې بس حرا مخوا حالال د پاتې بس حراې خوي او د انالله نو انسان الله و پیدا شو د سوال پیدا راضی چې پیدا شوی د 10 د پیغمبر لنیسمې دا هجه بلت شو پترت شو چې الله دا څه پیدا کوي نه سمې له او نه الله دا څه پیدا کوي دا خدا خو ازمائش الله دا څه پیدا کوي پیغمبر را لګلري چې د هرڅ نمازان بچي کتاب را لګلري چې دا حرام د هرڅ نمازان بچي احادیث را لګلري الله یې تربيت کوي ازمائش پیدا دا څه کوه انسان چې د صفات باندې پیدا کیږي کی. کی کی دا صفات د نه او شریعت کې ختم الم قصود نه خوشريت کې دې مقصد د جنساني کمزوري کې امالې وکي لکه انسان جاهل پیدالهバイル مله راکیدګره جہل دنا ختمي ګنا او د عمر علم زدګي چې کوم الله را لګره د په خريط کې کامیابي انسان کې صفته اغا د خلوع هرس مداختمي ګنا خدای د کم سه کم د حرام هرس پرې دي د حلال او ناجات فرق کړه پاید حريص حلال د شهواتو کې یو بيبي د بلدو کې درېمدي کې درېمدي مال کې یو خپل د درېمدي کولو کې درېمدي کولو کې نو دا انسان ختمي ګنا د هرس دا ما لکیږ چې د رمې سړی برې حالالتهس کې راوای نو دا پیدا شې پ خللووه خمیږې نه خو مع ل کږي اوبرابرږي اوسیید کېږي دی دپله په برانو کتابونو را لېږلی پهغې تربیت وکه ان نل انسانهکن انسان چې دی خولی کا د پیدا که شوي د خالو خرسنااک په اغ سبانې چې د د پر حالالدي او م دغه د خللو خللو سطته و اذا مسه الشر فأغوغ کی چې اورسی کید تا شر او تکلیف او سمرزه سو مصیبت جزوع نه ده صبر نه کوي پریاد کوي بروی وکي پریاد کوي او صبر نه کوي کلیل صبر ده یو پکې داس پته هر مصیبت راشه انسان ته الله تعالی تعلیم شوه چې صبر پہ کا الله به کی یو وخت تا دర్శ کول استعمال کرو ترې په خړنو کې یو رپتا یو زړه یو درې ورځې باندې درد نه سکو پروشه دا غي الله تعالی سره درګي ثواب درګي اغم د ثواب نه خالي نه ده خبر ده تعال و قليل الصبر ده د کی صبر نشته دا سه بل مصیبت راواله مصیبت راواله نه پریادی ده, ده, ده, ده, پر ده, ده. قلیل الصبر ده خلوع یو ما شو او خلوع اذا مصه شو شر هر گلی چی اورسی خیر اورسی کی ده تا خیر الله ول مال ورکی الله ول جداد ورکی نو منو عکثیر المنع نه غیر منکون کی د حقوق منکای زکات نو ورگی د الله حق نو ورگی دلور حق نو ورگی او ده نور حقوق دی پی بچو حق نور کئی وده منوع ده چه کلا والا اللہ تعالی خیر و مال ورکی او تر ارسی بیا نبیا منع کئی حقوق منع کئی ده اللہ و ده اللہ ده بندگانو ده غی حق نور کئی وده تخلوع ووه لکی گی یو پکی صبر نی او پر یادی او دویم ده چې پردي حقوق ده بال بچو درونو خویندشو شو غی حقوق آغا نور د ده بیبی حقوق آغا نور یا ما ورز بنلی تکون السما وشی با اسمان کلمه له پشان دی وی لیکڑے تانبه وی لیکړی سونه وتکون الجبال وشی بغرنا کلعنه پشان دی والا پس بکوالی کی یری ال زیبروان به والا سالو تفوس بن کی حمیم یو گرم دوست حمیمن د بل گرم دوست یو بس ورونهم پداسه حال کې چې خودل بشې دی یو بلتا او دل باشی دوی دیتا یعنی یو بلتا یو ادو المجرمو خوا خیب انسان لو یفتدی دا جھدی فیدی ورکی من عذاب یومی دن دا عذاب درقی و رزینا ببنیهی فزامن اخپلو سرا و صاحبتی په پا ببی اخپل و سرا واخی یو پا رور اخپل و سرا و فصیلتی حلتی توییی او پا قبیلی اخپل سرا اللتی اغا تو وی چی زې ورکړودتا وا مانو پدې کې ورکیا غچا لرا فل ارض چې دې پزمک کې انسانانو جنات جميع انټول سميږي به د فی جن جات ورکې دتا یعنی الله نجات ورکې دتا الله پر میده سي مشکې ده ان ها يک لن داور اور داخرت چي ده لاوالم به وهن کې ده نزاتن يستن کې ده ل شوا چمړې د سر لره چمړې دا دامن لره تدعو در بل يواز ور کوي منا چاته ادبرا چا غشا کلي پیغام برتا وتو الله دې تلوي ایمان او قران نا. وجمعع فاعو وجمع کړي د مال لره فاعانو فسخ خزانه کړي یي لره حقوق دي نه ورګي ان الانسان یکن الانسان چي دي خلکاندې پیدا کړي شوه دي حلوه رسناک په حرام او اذا باغ وخت مساو شرو چې ورسې رسېدلې د تا تکلیف او مرزا جزوانه د فریاد کونکې جزوانه صبر نکې کم صبر وي واذا او باغ وخت مساو ش مساو الخير چې رسېدلې د خیر سمال او جداد نو منواده ډېر من کونکې حقوق لرا الحمدلله والعمین والاقصت والصلاة والسلام علی رسول محمد اللہم <سؤال> اہدنا و اہدنا و اہدنا و ایلی نیبیتی لیمان ایلی ربی جعلی مکی مسئولاتی لیمیتی لیمان ایلی ربنا حبیدی لیمان ربنا حبیدنا من ازواجینا ازواجینا قررتانی و جللل سلام علی